«Добре, кайдашенки радять!» – загула громада. «Посадім людей, та й не пускаємо нікого в жидівські шинки!» Громада порадилась і розійшлась. Жит побачив, що не переливке, взяв відро горілки, одніс волосному, друге – одні з писарєві, зібрав до себе в шинк десять чоловіка таких, що заправляли громадою, і поставив їм ціле відро горілки. «Чого нам змагатися?» – говорив хитрий жит. «Нащо вам мене кривдить? Буду я заробляти? Будете й ви!» Я поставлю ціну в своїх шинках таку, як у вашому. Ще й зараз заплачу в волость сорок карбованців чіпного. «Чи вже заплатиш?» – гукнули чоловіки. «Ой-ой, чому -ой, не заплати для добрих людей? Ви думаєте, що я жит, то в мене і душі нема? Я ладен і на церкву дати. Ет, та що й говорити? От вам хрест, коли не вмете віри». І жит перехрестився зовсім по-християнськи. «Чи ба жит хреститься?» – гуманіли люди. «Ви думаєте, що я не поважаю вашої віри? Та я ладен жити з вами, як з братами!» – підлещувався жит. «От вам ще відрогорілки! Суро! А ви не гостям оселеців та паляниць!» – гукнув жит до жидівки. Сура зітхнула на всю кімнату, так їй було шкода оселеців, але вона винесла і поклала перед людьми на столі. «Їжте, люди добрі! Ви думаєте, що я шкодую для вас?» – говорила Сура. «Ой, Веймір, ой-ой!» Прикинула вона, вже тихенько виходячи з хати. Люди пили, закусували та слухали барка, а барко неначе грав їм на цимбалах своїми облесливими словами. Давні панщаники понаставляли вуха та слухали барка. Його слова, підсолоджені горілкою та приправлені оселецями, так і влазили в їх душі. Вони не знали, що жид вибере ті сорок карбованців і за оселецці, і за ту горілку, що вони в його дурнички п'ють, з їх таки кишень, то недоливками, то водою підлитою в горілку, то більшою платою. Люди розстали, як віск, і почали хвалити жида, декотрі вже були зовсім п'яненькі. Так що ж, панове, та ще які панове, то тепер пан перед вами, Вигрицьку, тепер пан, от хто пан. «Що схочете в волості, те й зробите. Ви, Петре, тепер господар на все село, ніби князь. Тепер ви, пани, а пани вже перевелись на Іцькову сучку», – підлащувався Берко до мужиків. «Так що ж, панове, чи згодитесь громадою отдати мені свій шинк і будете пускати людей в мої шинки? Я подарую сорок карбованців на волость, а за ваш шинк зараз покладу гроші на стіл». «А добрий жит», – гукнув один п'яненький мужик. «Що й гроші зараз дає, будемо стояти на сході за його!» «А вже ж будемо, бо ще й на церкву покладе!» Саме в той час Карпо Кайдашенко їхав з ярмарку. Вглядів колопанського шинку купу людей та й став. Берко знав, що Карпо горілки не любить, і на сході йде все проти нього. Він сховався в кімнату. «Здоров був, Карпе!» – гукнув Грицько, і почав обнімати та цілувати Карпа. Гостра, неголена Грицькова борода – Колола карпове лице не голками. «Та здоров був», – говорив Карпо, одвертаючи лице. «Та годі вже! Здоров був, соколи! Та зайди, шинк та випи хоч чарочку з нами!» Молов Грицько і знову хопив Карпа руками за шиють, смокнув його в щоку. Грицькова борода подряпала Карпове щоку, аж кров виступила. «Та от чи нечистій матері! Оце припало тобі цілуватись! Аж кров виступила на щоці!» Серце, голубчику, чи вже ти оце не вип'єш з нами хоч по одній чарці, хоч півчарки. Та тут ще такий добрий жит! А що вже й казати? Грицько розвів знову руки і наставив губи. Та от чепись собі, піди обніми та поцілуй мою коняку, коли вже припала охота цілуватися, говорив Карпо. А нащо це горілку п'єте в жидівському шинку? спитав Карпо. Та бодай не казати, сказав Грицько. Тут такий добрий жит, такий добрий, чорт його знає, де він такий добрий взявся. Благодарення Богу і всім святим він і на церкву дасть. Отаку медія. А ви забули, що самі на громаді постановили. Серце, голубчику, білий лебедику, говорив п'яний Грицько, тикнувши колючою бородою Карпові в ніс. Та не цурайся, бо нашого хліба солі. Карп побачив, що з п'яним розмовлять тільки гаяти час, вдарив коняку батагом і спокотився. «Карпе! Карпе! Та зайди, бо та хоч по крапельці, хоч півкрапельки!» – гукав ззаду Грицько і біг за возом. На другий день зібралась громада. Прийшов Карпо і вдивився. Громада співала вже іншої. Волосний та писар тягли за громадою і кричали, щоб отдати Барковій громадський шинк. Не тільки, щоб пускать людей по горілку і в жидівські шинки, бо Барко зараз платить гроші. «Панове громадо! Погана ваша рада! Я не пристаю на це!» Сказав понуро Карпо і одійшов от громади на бік. Громада отдала Баркові громадський шинк, хоч Барко на церкву грошей не дав, а тільки дурив п'яних мужиків.